Ja, det är Radio Maranata i igen och det är jag, Gertrud Johansson, som ska tala denna gången. Och du är välkommen att vara med och lyssna. Guds frid. Ja, den här gången så vill jag göra som jag brukar, tala till er närradio-lyssnare om sådant som ligger på mitt hjärta. Och den här gången har jag tänkt mycket på detta med att vi tillhör Guds rike. Och det är fantastiskt att tillhöra Guds rike. Därför, det är inte ett rike som alla andra riken. Här i tiden och på jorden så vacklar de olika rikerna. Vi hör ju sådana bekymmer om olika riken. Om det är krig här och där. Det är, eh, riken står och faller och strider med varann och det är oroligt och, och bråkigt på många sätt. Att tillhöra Guds rike, det innebär ju att man är i en utsatt situation på ett sätt här i tiden och världen. Därför att världen förstår sig inte på det här med Guds rike. Men vi tillhör någonting som är fast och evigt. Och jag vill läsa lite ur evangelierna om Jesu undervisning om det här riket. Och vi kan börja med att titta i Lukas 12 kapitel. Och där hoppar jag in rakt in i Jesu undervisning, där han talar till sina lärjungar. Och då står det från vers 22 i Lukas 12. Så här. Och han sa det till sina lärjungar. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta. Ej, heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Det betyder att det är detta liv som vi har, det andliga livet, det är viktigare än att söka detta som har med utsidan att göra. Och därför så ska vi inte söka de tingen i första hand utan här ska vi söka det livet som är av Gud. Vi fortsätter där. I 24 versen, ge akt på korparna, de sår inte, ej heller skördar dem, och de har varken hus eller lada, och likväl föder Gud dem. Hur mycket mer är inte ni än fåglarna? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Förmår ni nu inte ens det som minst är, varför gör ni er då bekymmer för det övriga?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 och begär inte vad som är för högt. Efter allt detta söker ju hedningarna i världen och er far vet att ni behöver detta. När jag söker efter hans rike så ska också detta andra tillfalla er. Det betyder att Gud kommer och ser till att vi får vad vi behöver om vi i första hand söker hans rike och hans rättfärdighet. Är det inte fantastiskt? Det är en bekymmerslöshet, en sorglöshet. Det innebär ju inte att vi inte ska arbeta för att få vad vi behöver. Men vi ska göra det som faller sig naturligt när vi söker Guds rike först. För då kommer Gud att se till att det finns möjligheter för oss att få vad vi behöver. Att vi får något arbete vi kan försörja oss med eller någonting sånt. Men vi ska inte i första hand söka de här yttre tingen. Utan vad ska vi söka först? Jo, hans rike. Vi fortsätter i vers 32. Frukta icke du lilla jord, till det har behagat er far att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge allmosor. Skaffa er penningpungar som inte nötas ut. En outömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når och där mal inte fördärvar. Till där er skatt är, där kommer också era hjärtan att vara. Vi satsar på det eviga genom att vi här i tiden tar våra möjligheter och resurser och delar med oss till de som behöver det. Därför att det finns någonting som är viktigare och det är det som finns i himlen. Genom att göra så samlar vi oss en skatt i himmelen. Och vi fortsätter. <kör> Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet för att strax kunna öppna för honom när han kommer? Och saliga är de tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. sannerligen säger er han ska fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem. Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra saliga är det då. Men det förstår ni väl att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma så tillstadde han inte att någon bröt sig in i hans hus. Så var och ni redo till i en stund och ni inte väntade ska människosonen komma. Ja, det är... Det är så att vi ska vara en trogen förvaltare. Någon som söker hans rike först men som väntar på honom. För han ska snart komma och hämta sina tjänare hem. Och vi kan titta i Lukas 17. Det står lite grann om Guds rike på olika ställen här i Lukas. I Lukas 17 står det. Vi ska titta där. Lukas 17 och 20 versen När han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem och sa Guds rike kommer inte på så sätt att det kan förnimmas med ögonen. Ej, heller ska man kunna säga se här är det, eller där är det ty se Guds rike är invärtes i er. Det måste vi förstå att Guds rike är invärtes i oss. Och i 18 kapitlet så kan man titta, man bar fram barn till Jesus för att han skulle välsigna dem. Och i artonde kapitlet står det i det, i femtonde versen, och då, då visade lärjungarna bort dem för de tyckte att Jesus har inte tid med det här, med de här barnen. Men då kallade Jesus barnen till sig i det han sa, låt barnen komma till mig och förmena dem det icke till Guds rike hör sådana till. För sannoliken säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Sen läser vi där i artonde kapitlet också en, en man som kommer till honom som är ganska rik. Um, en en person är han i artonde versen står det om det. Han frågade, mästare vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel. Och då sa Jesus, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena, buden känner du. Du, eh, du ska inte gå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla och du ska inte bära falskt vittnesbörd och hedra din far och din mor. Då svarade han, eh, allt detta har jag hållit från min ungdom. Och när Jesus hörde det sa han till honom, ett återstår dig en, sälj. Allt vad du äger och dela ut åt de fattiga, då ska du få en skatt i himlen och kom sen och följ mig. Men när han hörde detta blev han djupt bedrövad för han var mycket rik. Och när Jesus såg hur det var med honom sa han, hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Ja det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Och då sa de som hörde det, vem kan då bli frälst? Men han svarade, vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Ja, tänk att rikedom och makt här på, i tiden kan hindra människor att komma in i Guds rike. Men den som verkligen vill, Gud kan göra det. För Gud är allting möjligt. Och då säger Petrus, se, vi har övergivit allt som var vårt och har följt dig. Det hade de ju gjort. Och då svarade han dem, sannoliken säger ingen som för Guds rikes skull har övergivit hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn tänk att man kan bli tvungen att överge sådana ting ingen sådan finns som inte ska få mångfaldigt igen redan här i tiden och i den tillkommande tidsåldern evigt liv så viktigt att vi inte Låter ting hindra oss att komma till Jesus. Därför det är så viktigt att vi tillhör Guds rike. Ett rike som inte kommer att vackla. Ett rike som gör att vi består. Också när tiden och världen rasar samman. Och detta med att vänta Jesus. Det är ju någonting som ger oss liv. Och, och verkligen... Jag fyller oss med en helig glädje och förväntan. Vi ska titta lite på det också i Thessalonikebrevet. Första Thessalonikebrevets fjärde kapitel står det om detta. Det står om det i en undervisning där som Paulus ger till Thessalonikerna. Han säger så här. Från trettonde versen, vi vill inte lämna er kära bröder i okunnighet om hur det förhåller sig med de som avsomnar. För att ni inte ska sörja som de andra. De som inte har något hopp, är det någon som avsomnar i Kristus så sörjer vi inte på samma sätt som de andra. För vi har ett hopp, ett hopp om att få ses igen, ett hopp om att få mötas när Jesus kommer. Till lika visst som Jesus och som vi tror har dött och har uppstått, lika visst ska också Gud genom Jesus föra de som är avsomnade framgämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse inga lundar ska komma före de som är avsomnade. Till Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda en överängens röst och en Guds Och först ska de i Kristus döda uppstå. Sen ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar. Bliva jämte den bortryckta på skyar. Upp i luften Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Den här trösten har vi att Jesus kommer att rycka upp oss tillsammans med de som har avsomnat i Kristus. Därför kan vi glädja oss vid tanken på detta och vi kan känna tröst när det är bedrövligt här i tiden. För det står i femte kapitlet, vi fortsätter att läsa där, första Thessalonike brevet 5. <kör> Vad åter angår tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er kära bröder. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäst, de säger, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt förderv över dem, så som födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. När Herrens dag kommer, det går inte att fly undan. Ingen kommer undan den dagen. Så står det, men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Alltså den som är levande, den som är vaken, den som vandrar med Jesus. Han är beredd på den här dagen. Han blir inte överraskad som de andra. Den kan inte komma över den som är redo som en tjuv. Det står i fortsättningen. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn.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 och vi, och han talar till de bröder där, ni, säger han. Och då menar han oss då, tillsammans med sig själv och, och dem. Så är vi ljusets barn. Vi hör inte natten och mörkret till. Och vi sover inte som de andra. Nej, vi måste vaka och vara nyktra. Här går det inte än att berusa sig med någonting så att man inte är klar. Utan... Man ska vara klar i tanke och sinne och hjärta, att allt ska vara inriktat på den här dagen, att Jesus kommer och Herrens dag kommer. Herrens dag, den är inte rolig att uppleva för de som inte är redo, för de som inte har tvagit sina kläder rena och gjort sig rena, utan då kommer Herrens dag så som en dom över dem. Men för de som är redo så är den en underbar dag, en underbar förväntan. Och du och jag som är kristna, vi må vara redo och färdiga för den dagen. För det står fortsättningen där, Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av red utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss. På det att vi må leva till lika med honom, vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomnade. Trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes så som ni också redan gör. Det är det vi får göra. Vi får trösta varandra. Här står det igenom denna tröst. Och trösten är ju att Jesus kommer snart och hämtar oss hem. Det är en bedrövlig tid vi ser idag. Och vi ser ett stort avfall i kristenheten. Vi ser många ljumma kristna som blandar in allt möjligt i det kristna som inte hör dit. Och det blir en blandning, en uppblandning som är förfärlig och svår att orientera sig i för den som inte är vaken. Vi måste ta vara på de nyfrälsta och de nya i tron och undervisa och lära dem. Hur det ligger till. Därför idag så finns det en, en, en falsk förkunnelse. En fruktansvärd förkunnelse. Som var och en kan bli bedragen av om man inte är upp, uppmärksam. Det är väldigt väldigt viktigt att vi blir helgade i Guds ord. Och att vi renar oss i Guds ord. Att vi ser efter. Vad det står i Guds ord Att vi på allt sätt är lydiga Guds ord Så att vi är rena och färdiga och, och är klara För den dagen när Jesus kommer För vi tillhör Ett rike som inte kan vackla Det är så viktigt Att vi håller oss På vägen och förblir där Och att vi också kan hjälpa Och lära andra Och att vi kan trösta varandra Med denna, denna förhopp detta hopp vi har, Jesus kommer. Ju svårare det blir här desto mer ser vi uppåt och framåt emot den dagen. Och vi låter oss inte förtyngas med timliga omsorger, timliga rikedomar, saker och ting som kan göra att vi, att vi blir o. Oh, att vi inte är redo. Nej, vi måste hålla oss redo. Vi måste allt mer förkovra oss i en sån vandel som ni har fått lära av oss, står det i fjärde kapitlets första vers. Som ni har fått lära av oss att ni ska föra Gud till behag. En sån vandel som ni redan för. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi fortsätter att låta oss renas i genom att vi låter hans ord vara vår rättesnöre, vårt ljus. För vi hör ljuset till och inte mörkret, inte natten. Det finns så många kristna som sysslar med allt det judiska allt för mycket, vilket gör att man inte är redo när Jesus kommer. Det, han vill verkligen. Äh, ja, vi får inte låta oss bedragas i andra brevets andra kapitel. Så står det ju i fråga om vår Herres Jesus Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom. Ber vi er kära bröderna att ni inte vare sig genom någon givelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss. Så hastigt låter det bringas ur fattningen och förlora besinnningen, som om Herrens dag redan stod det för dörren. Nej det finns osunda läror angående detta också. Vi måste inte bringas ur fattningen. Låt ingen bedra er på vad sätt det vara mot. Först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, för dervets man har varit rätt fram. Det här talas det om antikrist. På något sätt kommer han att träda fram. Vedersakaren som upphäver sig överallt vad Gud heter och allt som kallas heligt så att han tar sitt sätt i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Kom inte Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och vet vad det är som nu håller honom tillbaks så att han först när hans tida inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam och det är det vi ser idag. Allenas måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Jag undrar om inte det är bruden. Den bakna kristna människan måste skaffas ur vägen. Sen ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Då kommer Jesus. Men honom som efter satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Denna laglöshetens människa, denna antikrist, han kommer att ha tecken och under och kraftgärningar. Och många som inte var redo, de kommer att luras av detta.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 för att ni ska bli delaktiga av vår Herres Jesus Kristi härlighet. Stå alltså fasta kära bröder och håll er vid de lärdomar som ni har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev. Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i Nord berättat oss en evig hungnad och givit oss ett gott hopp, han hungn era hjärtan och styrke är det till allt vad gott är, både i gärning och i ord. Ja, det finns så mycket man skulle kunna läsa om de här tingen. Men vi ser att det är viktigt att inte låta sig bedragas. Därför det kommer också falska budskap. Falskhet kommer. Genom den laglösen antikrist kommer att träda fram. Men vi tillhör Guds rike. Och vi vill fortsätta hålla fast vid detta. Och att han kommer snart, det vet vi. Och i Hebrebrevets Tolfte kapitlet så står det, ja vi kan ta från tolfte kapitlet 22 vers står det. Nej, ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Till en högtidsgara och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himlen och till en domare. Som är allas Gud och till fullkomna rättfärdigas rättfärdiga andar och till ett nytt förbundsmedlare Jesus och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod. Se till att ni inte visar ifrån er honom som talar. Ty, om dessa inte kunde undfly när de visade ifrån sig honom som här på jorden kun gjorde Guds vilja, hur mycket mindre ska då vi kunna det om vi vänder oss ifrån honom som kun gör sin vilja från himmelen. Hans röst kom då jorden och bäva, men nu har han lovat och sagt ännu en gång ska jag komma, inte allenas jorden utan också himmelen bäva, ska bäva. Dessa ord ännu en gång ger till känna att de ting som kan, bäva, ska eftersom de är skapade, bli förvandlade. För att de ting som inte kan bäva ska bli beståndande. Och så kommer den här Därför, då vi nu ska undfå ett rike som inte kan bäva så låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och räddåga. Till vår Gud är en förtärande eld. Vi måste fortsätta att frukta Gud, frukta hans ord. Det, det betyder att vi högaktar det så stort och högt så att vi låter ingenting Få oss på fall eller få oss bort ifrån vägen. Vi låter inte oss luras av tecken under, kraftgärningar, sådana ting. Det är inte frågan om att låta sig vilseledas av det. Utan här håller vi fast vid Guds ord, vad han har sagt i sitt, i sitt ord. Och det gör att vi, vi tillhör detta rike som inte kan bäva. Där får du och jag förbli och stanna och Ja, jag hinner inte ta och, och tala mer idag, men jag hoppas du som lyssnar hör till detta rike och är redo för hans tillkommelse. Därför detta rike det är det enda som består och du och jag har av nåd fått komma in i det riket och tillhöra honom. Må Gud väl dig som har lyssnat idag och så hörs vi återigen om en vecka.